Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ar-Rəhmən Merhəmətli Allah Alləməl-Qur'an Kur'an-ı öyrətti haləqəl <gülüyor> İnsanı yaratdı. Allamahul bayan Ona danışmağı öyrətdi. Əşşemsu vəl qamaru bihusban Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir. وَنَجْمٌ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ أوتلار da ağaclar da səcdə edir. وَالسَّمَاءَ Allah göyü ucaltdı və tərəzini qoydu ki Əllə təṭərəv fil mizan. Çəkidə həddi aşmayasınız. Və aqimul vazn bil qisṭi və Əşyaları tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskitməyin. Vəl arḍa vaḍaʿahā lil anā. O yeri məxluqat üçün döşədi. Orada meyvələr və salxınlıq xurma ağacları vardır. Wal Həmçinin saçı dənli bitkilər və xoş ətiriliş şəhlər də vardır. Fəbəyyi ələi Rabbikuma tükəzzibən Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Xələqəl-insənə min səl-salin kəl fəkhar. O insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı. Wa xalaqol jannə min marcim minnar. Cinləri də təmiz oddan yarattı. Fa bi ayi ala rabbikuma tukeziban. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Rabbul məşriqeyn və rabbul məğribeyn. Allah iki məşriqin və iki məqribin Rəbbidir. Fə bi ayyi alae Elə isə Rəbbinizin Hansı nemətlərini yalan sayırsız? Marajal bahrayn iltiqyan O, karşı karşıya gelen iki denizi birbirine qovuşdurdu. Beynahuma Onların arasında maneə vardır. Onu keçə bilməzlər rabbiyi alai rabbikuma tukezban elisa rabbinizin hansı nemetlerini yalan sayırsınız yihrucu <Sessizlik> minhumul onlardan mirvari və mərcan çıxır Fəbi <feyi> ayy <yi> alai rabbikuma tukezban Elisa Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O lehul jawaril mun şa'atu fil Dənizdə dağlar kimi Yelkenləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də onundur. Fə bi ayi Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Kullu men Yer üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur. وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو vəl وَالْإِكْرَامِ Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü əbədidir. فَبِ اَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini, Yalan sayırsınız. Yes'aluhu man fi's-semawati vel-ard kullu yawmin Göylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi ondan diləyir. O, hər gün bir işdədir. Fe bi'ayyi ale rabbikuma tukezziban. Elə isə, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. Sənə fruğu ləkum, eyyuhəz-səqalən Ey ağır yükü olan insan və cin tayfası! Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacaq. Fəbəyyə ələ Rabbiküma tükəzzibən Eləyisə Rabbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız Yə ya maşşar al-jinni insi İn istətaqtüm ən tənfudu Min əqatari səməvəti vəl-ərdi fənfudu LƏ TƏN FUZUNƏ İLLƏ Bİ sultan. Ey cim və insan tayfası, əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin, siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. Fəbi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban Eleyse rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Yursalu alaykuma shawaẓun min narin wa nuḥāsin fəlatantasirən Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərinmiş mis göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. Fəbəyyi ələi Rabbikümə tükəzzibən Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. Fa idhan shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddahan Göy yarılıb dağ edilmiş yağ kimi qızıl olacaqdır. Fa bi ayi ala Elə isə, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. O gün nə insan, nə də cin günahı O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır. O gün koma təkziban elə isə rəbbinizin hansı nimətlərini yalan sayırsınız yuruful mujrimun bisimahum fiyuhazubinnawasi walaqdam günahkarlar simalarından tanınacaq çəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar Fəbəi ayi alai rabbikuma tukezban Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Həzi <hâzihi> cəhənnəmü ləti yukezbu biha elməcrimun Budur günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəm. Yətufunə beynəhə və beynə hamimin ən Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar. Fəbəyyə ələi rabbikümə tükəzzibən Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان Rabbinin hüzurunda durmaktan qorxanları iki cənnət bağı gözləyir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان Elə isə Rabbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. İkisində də növbə növ meyvələrlə dolu budaqlar vardır. Elək İsa Rabbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız fihima 'aynan tajriyan ikisində də iki axar bulaq vardır fe bi ayi rabbikuma tukezzaban elə isə rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız fəihimə min kulli fākihatin zawcān ikisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır fəbi ayi alā rabbikumā hansı nemətlərini yalan sayırsınız Muttəkiinə alə furuşin batainuhə min istəbərəq və cənəl cənətəyini dən Onlar orada astarları atlasdan olan döşəylərə dirsəhlənəcəklər. Hər iki bağım meyvələri onlara yaxın olacaqdır əbi əyi ələ irobbi kumə tu rəbbinizin hansı mətlərni yalan sayırsınız fihinn qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qabluhum wala orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin tokunmamış qızlar vardır Fəbi ayi alai rabbikuma tukezban Elə isə rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ka ennehun Onlar sanki yaqut və mərcandılar Fəbi ay alai rabbikuma tukezban Elə isə Rəbbinizin hansı nimətlərini yalan sayırsınız? Fəl cazaa'l ihsani illa ihsan. Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq mi? فَبِئَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا İləyse, Rabbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان Bu ikisinden başka daha iki cennet bağda vardır. Rəbi əyi ələ irobbi kumə tuədibə. Eleysə rəbbinizin hansınneymətlərini yalan sayırsınız. Muəə. Hər ikisi tüm yaşıldır. <f> Təbi <capitalist> əyyi ələ İrobibbi kumə Eleysə rəbbinizin hansı eymətlərini yalan sayırsınız. Şihimə aynəə baxa. İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ele isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Fihi mafakihatu wa nakhlu İkisində də cürbəcür meyvələr, xurma ağacları və nar vardır. Fabi Ələ rəbbikümə təkəzzəbən Elə isə rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Fihinn xeyratun hisan Orada xoş xasiyyətli gözəl qızlar vardır Fəbi ayi alai rabbikuma <gülüyor> tukezban Eleysə rəbbinizin hansı nimətlərini yalan sayırsınız? Rum ma qusuratin Çadırlarda gözlərini öz ərlərinə dikmiş hurilər vardı. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Hele ise Rabbinizin hansı neymetlerini yalan sayılsınız. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Əleyse rəbbikuma təkəzzəbən. Əleyse rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Muttakīna alə rafrafin xudri. Onlar yaşı balışlara və gözəl döşəhçələrə dirsəhlənəcəklər. Fəb-əyy-i ələ-i rabbikuma Elə isə, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. Təbərək əsmu Rabbikə zil-cələli vəl-ikram Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübərəkdir